Bideoaren komponketa. Egunon? Egunon? Zer nahi? Ba begira, duela bihazte bideo batekarrene zuen kompontzeko, eta uste dut, komponduta egongo dela. Mm -hmm. A ber, ze zenbake imanizu? Egun da hogeita, malaua. Itxaron apur bat. Mm, bai, bai, hemen dago. ho. Ba, bideo haure ez dago ho, Ba, birazteren buruan presti zango zuela esan zen idaten, eta oraindik dik ez duzuek konpondu. Kontua da, pieza berezi bat falta dela, eta oraindik ezin izan dugu konpondu. Piezarik behar bazuen, etzel arazorik egongo esan idaten, zuek pieza guztiak dauzka zuela. Bai, baina bideo hau oso zara da, eta ez da inerrezak pieza gorkitzea. Bideo hau zarra? Urte bete badu. Tira, tira. ¿Zarra eh, estáisango o baña charra? ¿Charra? Vale, me enchegros